Velkommen til v 3 podcast med de sorte spejdere. Hver uge kan du få det bedste for ugens udsendelse. Men mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. går jeg bygge vil. Mm -hmm. der skal være røve til, og masser af kører og grise mm -hmm. og græs man kan tørre og ryge. Mine damer og herrer, velkommen til de sorte spejdere podcast nummer 17 af 7 stykker. Vi uh, no, men sidst i år Vi er rigtig glade for at du downloader denne tak. Her podcast Tak Jeg kan sige nu At det vi gør i den aller sidste podcast vi laver mm. Det bliver næste uge ja. fra Røde Kro Det bliver den sidste men podcast det, i år Det, det bliver den anden sidste For jeg har tænkt på en idé oh, godt. Om vi ikke skulle gøre det At jeg går i DR's arkiv mm -hmm. Og så finder jeg klip fra alle de programmer vi har lavet gennem tiden Nej, hvor er det godt Blandt andet fra vores allerførste udsendelse Hvor vi sendte Anders, dig mm -hmm. Henning, dig Arne, og mig mm -hmm. For tårnet i Radshuset søndag <coughs> aften mellem 23 og 24 Og så giver vi simpelthen små bidder for de programmer Det er en god idé Også fordi en gang vi er kommet til at ødelægge øh, Hvad hedder det? Kanden der Kjeld Kamel Kjeld Kamel Som han selv havde købt i Cairo Men det er måske dumt at sidde og for det nu da der er, Men det vil jeg bare sige det gør vi Nej, det er en god idé men... Men nu har vi først et, et, et fint program at tilbyde highlights fra her i dag. Ja. Vi skal gøre det her kort, da ja. vi lovet hinanden. Ja. Men der er en ting, vi ikke kan lade være med at gøre, fordi at det vil også fremgå af programmet. Uh, vi havde ikke held uh, med at få Michael Simpson, prisvinderen, uh, i studiet, som han jo ellers havde sagt. Eller Jens, vores webmaster. Eller Web, ja, for penge for at komme. Men lad det nu ligge. Så i introen vil vi... Uh... Ringe til dem begge to igen, ja. Skal vi ringe til Jens først? Lad os ringe til Jens først, om han har fået øjne, som han siger. Oh, han, han, han ringede jo til dig, eller sms'et, var det det? 20. Han henvendte sig til dig i nat klokken halv to, og sagde, at han var pissfuld. Det var måske i den her podcast, man skulle have opgivet Jensets nummer. Så Men det er jo med, med 20, kunne jeg forstå. Ja, det kunne være 20 af det, og 46 til sidst. Så har man ikke andet end, Hvad så, 10, 57 20. millioner. <laughs> fire tal, ikke? Og mm. der er 10 i 10 fjerne. Mm. Eller det er 4 i tiende. Det er enormt mange i hvert fald. Men det er også lige meget rent. Rimelig mange. Altså er tal, Bum, bum, bum. Og 10.000, siger Henning. Jeg tror, der er mere. Der er selvfølgelig et 1-10.000. Men der er jo 00... Jeg kan ikke komme til telefonen, så... Der er en mail, vi kan læse op. Hedder han Brændegård? Ja, fjolst. Vi har fået en mail fra Kim D. Eriksensen, som skriver, nu er Laurits drengen for dagens program... Har idolet Jens Rode, er han som en klaver Jens Rode i Viborg kendt med dametøj på som søsser? Han har faktisk flere gange været klædt i dametøj i Mederborgerhuset i Viborgs julerevue. Så må ikke, det er et spørgsmål om, at han i virkeligheden er lettere sjalu på Helle thorning i forbindelse med hendes tasker, som ser bedre ud, når hun viser dem. Jeg kunne desværre ikke selv komme i forbindelse med jer. Hverken jeg eller Henning, jeres tekniker på telefon, skriver Kim D. Eriksen. Jens. På søndag skal du med til Røde Kro og øh, være med i programmet. Det ville være ret fedt, hvis jeg du sige, var Jeg var altså ikke fan af Jens Rue. Nej, det var nærmest, han stod. ikke var. Men, men, men hej, øh, hej, Jens. Nej. Jens øh, jeg håber, Jens, at... at... når du har lagt, den på, okay. mm. Jeg håber, at han kommer op til på søndag. Så lader jeg lige til Michael Simpson igen. Ja, og hvad var det med Michael? Han havde også lovet at komme, ikke? Jo, han har sagt, at jeg kommer nok no, muligvis. Uh, yeah, yeah. Please leave a message after the tone. simpsons nummer startede med 30 og slutter med 0,7. Ja, men øh, det kan det gøre herfra og til dommedag. Han tager min liv, ikke. Nej. Du har nok siddet med Anders Trandemøller i nat. Mm om mixet. om mixet musik, som I kalder det. <laughs> Michael, det var fedt nok, du gad at være med. og tak ja, ja, ja. Tak, hej, hej. Tak, tak. Tak for prinsen. Skønne, pisen. skønne, skønne. Og øh, de penge, de skal da nok finde mig alligevel. Mm. Mm. Mm. Lyt til vores podcast. Mm. Mm. Gør det. I dagens podcast, Anders, hvad kan man høre? Jeg er så træt nu. Jeg er virkelig træt. Hvad er, er du bare, træt af... Jeg har virkelig taget livet af mig. Jeg, jeg, jeg er bare udsultet rent energimæssigt. Ja. det man kan høre i dag, man kan høre... Øh, man, kan høre øh, man må sige... I en vis forstand at har vi kørt på rutinen i dag. Det er ikke fordi, jeg vil undersøge det, der kommer nu, men, men, men der er vel ikke der er ikke vundet en ny grund. Kan man sige, at nu ødelagde du mikrofonen? Nej, det skal bare have. Øh, Tør lidt det? Er jo ikke, okay, men det synes jeg da ikke, vi skal snyde vores lytter for at blive informeret om. Men der er bare ikke, der er ikke, der er ikke vundet en ny satirisk land ja. i dag. Det er okay, det er fint, og, og der er nogle rigtig gode øh, episoder, og selvfølgelig vil jeg anbefale, at øh, man pålytter samtalen med Henry og Ellen, fordi det er i hvert fald et hyggeligt samtale. Og så også lige bemærke, øh, er Lavrets med? Laura skal være med i podcasten. Han er en af dem der vinder en første vinder i tidsskriftet u almindelig sympatisk sympatisk meget meget meget super. sjovt man kan høre det på, på, på en stemme. Man kan sige, Den mand vil jeg gerne stemme på. Er øh, der mere? Som man... Så er der selvfølgelig noget destillator, som jeg mener vi havde lidt problemer med. Men det var så ikke vores skyld, det var destillatoren, mm -hmm. Der simpelthen ikke mm -hmm. rigtig gennem noget mm -hmm. i dag. Og det er der med jo mm -hmm. ikke her. det er til gengæld nogle oversjove spots, som TV-avisen har alanceret. Ja. Ja. Så der er da nok. Der er nok at glæde sig til det. Så siger man og tænker, øh, øh, øh, så siger jeg, jo. Det skal man da. Aha. Jeg kan ikke sige, at vi har lejnet de her lyde op til programmet i dag. Nogle af dem fik vi nogle af dem fik ikke brugt. Nå, skal vi lave den med hunden til podcasten. Ja, det bare, vi kunne bare spille den og så. Nu vil jeg godt sige, at vi har fået en hund ind. Aja, vi har fået en hund ind. Ja, vi har fået en, fordi vi sidste uge havde Shirley's hund. Ja. Så nu har vi fået en anden hund ja, i studiet. Fordi at, øh, ja, jeg ved ikke. Det er vel, så sæt dig lige. Køb, Anders tag den Det det er vel omkring, at, øh, at vi har et godt tab af hunde. Ja. Øh, så det er en problemhund. Det er en lille hund, Buber. Mm, den lille hund, Buber. Øh, og hvem har vi fået buba fra? Hvad står der på Bubbers halsmål? Vi har fået den fra Jens Rode i Pukkersgade i København. Mm. <laughs> Jens Rode. Ja. Ja. Men prøv at tage Buber op på skydet og afrette ham lidt, Anders. Skal jeg afrette ham lidt? Ja, for han er en fræk hund, kan jeg se. Jamen, så Men han kan... har da hele det der øh, hund hundværktøj ude. Hvad gjorde han? Jeg slår den ned en tromme. Jeg slår <laughs> hunden så holdt. Hey, hej den er også blevet helt stille nu. Ja, så er der den oh. Så. Og den tager modfald. Skal vi ikke bare komme i gang med podcasten? Jo, men det skal lige hunden til at hyle. Jeg tror, det er bedst, vi kommer i gang. Okay. den. Hej. Hej. Hej. Du lytter til de sorte spejler podcast. Hej. Hej. Oh. Det er orkerne. Ja. Godmorgen, og velkommen til De Sorte Spejdere. Det er det musikalske talkshow, som sender direkte, ikke fra DR-byen, men derimod for gamle helt udskidte og udslidte lokaler, radiostudier, eller... Det er det vel ikke engang. er det er Nej, det, det, en det, det, lukus, ikke? Det er vel det, man bare kalder et øh, gammelt kontorlokale, ja. som man nu har valgt at lave om til radiostudier. Ja, man sætter nogle, nogle æggebakker, det er jo ikke engang en slags papvægge op. Og det er det. Hmm. Men vi sidder ikke her for at brokke os, Vi sidder her for at sprede glæde. Det gør vi nemlig. Så god morgen og velkommen til programmet. Hmm. Og må jeg ikke starte med en af de helt nye jingles, vi har fået fat i. Jo. Godmorgen Og velkommen til De Sorte Spejdere direkte på TV2 Radio. <laughs> ved siden af mig sidder min gode ven, kollega og medvært, Anders massen. Og ved siden af mig sidder min gode ven og kollega og medvært Tak skal du have, min ven. Det bliver en dejlig dag her på radio. Det kunne jeg så altså ikke time. Vi har jo som de første øh, fået fingrene i de nye jingler, som øh, TV2 Radio vil benytte sig af. Det er Martin Brygmann, der har ja. lavet dem. Det her var øh, det, vi kalder den egentlige prototype ja. af øh, jinglerne. Og hvis man kan høre, så er det jo i virkeligheden de jingler, som P4 bruger. Og øh, så har man så lavede Jens Rode spike ja. den store tv-mand, eller radiomand Jens Rode, også en tv-mand. TV det var helt hele mand, meget mand jo ikke. Spieke. Jens Rode er jo meget mand, 120-40% mand, vil jeg sige, som nok forstår at sætte kvinder på plads. Og det skal han lov for, at han har gjort. Ja. Fordi i dagens BT... skal vi ikke kræse det så lidt? for det er den hyggelige ja. radiokanal vi, vi, vi, vi har over for os her. den ligger her kommer. du har den undskyld så ikke du har den ja men det er bare BT fra i dag hvor mm. man har øh, fundet det øh, morsomt og det er jeg er enig med dem at øh, interview Jens Rode ja. om øh, ja heltuning Schmidt okay og hvad er det så Held, han siger om sine gamle øh, divkole, gamle kolleger kan man sige Jamen, der skulle jeg lige have slået op på den side, kan jeg sige, Så kan jeg sige imens, at okay, det, ja, det så... som Jens Rode siger om sin tidligere kollega, Helle thorne det er den eneste... Okay, Ej, sig før du hun... begynder at sige noget om, at Helle thorne er vores ven. Og mm. det kan vi sige, for vi er ikke direktør for nogen radiostation, ah, så det, vi, det, kan vi kan godt sige... Det kan vi godt sige. Jeg vi synes måske nok, ikke er det er noget handicap for Heltøren Smidt, at hun er en kvinde. Nej, for det synes Jens Rode jo. Jeg ved, nu ikke med dig, Anders. Kan du se igennem, når du taler med andre andet menneske, taler du så først, hvad er der kønsmæssigt i gang her? Så siger det tænker jeg ikke om. Eller tænker du, hvad siger dette menneske? Jeg hvad siger dette menneske? Og er det et menneske, jeg bryder mig om? Jeg tænker ikke på, at det er en mand eller en kvinde. Hvad er det, der står for mig? Jens Rode derimod, åbenbart. Til direktør for TV2-radio. Ja, han er altså ansat Anette Tofgaard. <laughs> øhm, og øh, han kan åbenbart bare ikke lide kvinder. Nej, det står i dagens BT i dag. Er, helt han Heltorgen mand jo. Den eneste årsag til, ja. at hun er nået så langt, det er simpelthen, fordi hun er kvinde. Ja, det er nemlig rigtigt, Jens Rode. Og der kan man jo se Birte Røn Hornbæk Guldslips. fra Venstre. Hun er jo ikke noget særligt langt, jo. Nej. Overhovedet ikke. Men om, der er så også helt, helt åben spørgsmål om, hvorvidt hun er en kvinde. Ah, han kan du faktisk også meget lige lide. Peter hun er en topsød, ja, ja. men igen sidder du og tænker, nå, kvinde, kvinde, kvinde. Hun er en kvinde, hun er en kvinde. Nej, Nej det er godt ikke. Du sidder og siger, hun 180. er sympatisk, hun er sympatisk, ja. hun er klog, ja. hun, hun ved noget, hun ja. kan ja. noget. Nemlig, nemlig. Sådan. Hvor at, at... Men hvad er det så, at direktøren for TV2 uh, svarer igen, Anders, fortæl fortælling om det? Bjørn Michael Jensen, som jo er en flink fyr. Øh, gør, der er lige, lige nogle redder. lønmæssige forhold, vi snakker om. Derfor at vi sender vi ikke på TV2 radio. Der Nej. valgte vi at blive her. Men, men der kan man sige, at han også meget mand. Pierre Michael Jensen siger, Jens Rode, du skal... Og jeg, det er frit oversat, det er ja. sådan, som jeg tolker det. Mm -hmm. Han siger øh, til Jens Rode, det er nok bedst, du lukker røven nu. Og øh, så glemmer vi, at øh, du kun lavede lokalradio som 14 til 18 år, og derfor ved helt, helt, helt meget om radio. Mm. Og så skal du nok lade være med at udtale dig om kommende statsminister, og måske ikke kommende statsminister, som kvinder som mænd okay. i det hele taget, skal du nok ikke bare sige særlig meget mm. andet end at sætte dig ned og lave lokalramssporten. Jeg kan også sige det med hans egne ord. Det er bestemt ikke TV2's medarbejdere's opgave at give indtryk, altså få udtryk for sin personlige holdning om politikerne. Det er simpelthen en kæmpe brøler, og nogle brøler er så store, at man kun kan begå dem én gang. Så spørger BT, sagt. betyder det så, at Jens Rode bliver fyret, hvis han siger den slags igen? Mm. Ja, lyder svaret. Jens Rode vil du ikke være sørget sinet med. Det er det der hedder offentlig rundforbering. Rode sig noget mere om nogle andre kvinder. Ja, gør det det. Det er sjovt. det er sjovt altså... sjov, og det er rigtig godt visionært set, at sådan noget med kvinder og mænd og ja. det er godt at det er noget med. Helt nyt i den politiske tavsoorden. Helt turden. Hun ville aldrig blive indtil noget, hvis jeg kunne var kvinde. Vel, nej, det er da klart. Høj, vi sidder øh, ikke i DR Byen og øh, vi, vi sendte jo sidste søndag, kære lytter, hvis du hørte det, så vil du kunne høre. at Vi sendte jo 16.9 lige ja. før TV-avisen klokken 12 sendte for første gang fra DR Byen. Og lad mig da sige det ved den måde, øh, hele ugen ja. har vi da ikke kunnet undgå at høre, at man sender fra DR-byen. Det vil jeg nok også sige. Og jeg, jeg sige, vi sender ikke fra DR-byen. Nej, sender... også... men sender vi stadig i 169? Det ved jeg faktisk ikke. Henning? Henning sender. Vi sender ikke 169. siger, at vi ikke sender i 169. Henning, det er jo vores tekniker, som ja. sidder bag ruden. Han er lige igen kommet direkte ind for en bytur. Det kan man sige, der er ikke nogen piger med den her gang. Og jeg, jeg siger blivet. i den forbindelse Langebro i København er lukket ja, her i ja. Og det mange ting. Hvorfor er den det? Spørg Henning siger jeg. Hmm. Hmm. <laughs> det var en vild lat. Men Jens, Er dog de færreste at få broen op. Om jeg så må sige. Men er der nogen der kan få broen op hver gang? Så er det Henning. Tekniker Henning, Henning som jo også er på vej væk. Det skal vi da heller ikke snakke Til en anden. om. Til manden. Ikke Jens Rodes lille træl. Mm. Men, Men øh... godt du ikke er kvinde Henning kan man ja, sige. Det kan så havde du nok ikke noget så langt på den station. Men Jens er her ikke i dag. Vores webmaster Jens... Han er her ikke endnu, vil jeg sige. Jeg går ud fra, at han kommer. Jamen, jeg fik en besked klokken halv to i morges. Eller i nat, om nat, man vil, ja. I går aftes. Ja. Hvor at Jens skriver, Jeg kommer nok ikke i morgen. Jeg er lidt beruset allerede nu. Puh, ja. Hvilket betyder, at øh, manden han altså ikke vælger at komme i dag her hos os. Nå. No. Og med det, kan vi sige, at vores hjemmeside, der drdk spejder. Den sejler. Den sejler for... Jeg ved ikke, hvilken gang sejler den rundt så lystigt. Og jeg havde ellers en god idé, for jeg var på McDonald's i går, også. Ja. I uh, McDrive'en. Uh. Ja, Hvor at, uh, men så for, udfyldt, eller for, for uh, udleveret, det er mm. sådan et, et spørgeskema. Hvor at man så kan skrive din mening om dit besøg på McDonalds i dag. Vi arbejder hele tiden på at gøre dit besøg hos os til en god og positiv oplevelse. Vi vil derfor bede dig om at bruge et par minutter på at besvare nedstående spørgsmål om dette besøg. Når du afleverer dette udfyldte schema i denne restaurant inden udløbsdato, får du en gratis hamburger eller en tisburger som De tak for hjælpen. Thesburg, ja. Så øh, udlever damen i øh, drive-in den her. Først der hvor man bestiller og betaler i denne her drive inning Det er ikke sådan talende. Det er en meget, meget, meget øvrig dame, som helt sikkert læser til mærkonom om aftenen, men så står hun der. Hun har en blå skjorte på slips, så hun er lige lidt højere end de andre. Udleverer det her skema, som hun selv er udfyldt. Ja. I hvert fald var det udfyldt. Ja. Fordi spørgsmålet nummer et. Er du overordnet tilfreds med dit besøg i dag? Så kan man så sætte kryds mellem et og ti i nogle runde boller, ikke? så er det dårligste et overhovedet ikke tilfreds. Og det er øh, McDonald's i Valby. Ja. Eller så til tilfreds. Og så har hun selv sat kryds i nummer 10, og så deles <laughs> tilfreds. Det er sødt. Så øh, næste spørgsmål, tempoet af betjeningen før du fik bestilt, den har hun så sat på et femtal selv. Og så tempoet af betjeningen efter du fik bestilt, har hun sat i to total. Det er ikke meget godt. Men til gengæld, ved spørgsmålet renligheden i McDrive, der ja. er det bare et rent tital Og så har hun valgt ikke at udfyldt mere. Og den ville du have? Jeg vil bare have haft sådan en op på vores hjemmeside, så kunne man have slået Nå. to fluer med et smæk, så kunne man have sagt satire. Vores program, er det et Overhovedet ikke tilfredsstillende, eller så tilfredsstillende, eller midt imellem. Ja, god øh, Man kunne også sige, hvordan var, øh, hvad var din kære lytters mening om for eksempel vores optræden på P3 Guld i Arnes, Østres? det er en rigtig god idé, men jeg synes, du skal ringe til Jens nu, så vi kan høre, om ikke vi kan få ham herind. Det er fandme en god idé. Der bliver nu ringet op. Jeg kan imens du ringer op sige, at det jo i dag er en mærkedag. Ja. Hvor også nemlig øh, tallet 84 indgår. Nå, lad os lige høre. Ja, ja fordi det er den fødselsdag. Det er nemlig. Oh, det kommer tilbage til senere. Mm -hmm. <coughs> Jens har jo hjemmearbejdspladsbetalte det Ja. Så han øh... kunne måske godt logge på derhjemme og lave sådan en survey. Ja, det kræver, at han er vågen og har ja, sine sanser fulde brug. Men hvis Jens ikke tager den nu, så kan jeg det godt sige, så bliver vi der ved med at ringe op hele formiddagen. Kunne den bare svare der, ikke? Jo, men det var han ikke hjemme. Sidste gang, altså efter noget på Greta, har det været meget, kan vi sige, med Jens. Jeg kan ikke komme til telefonen, så læg en besked. Hej. Jens, den er 10.19. Den er 10.19. Du er på arbejde og har været det i 19 minutter. Og det er ikke Jens Rode, der ringer til dig. Nej. Det er dine venner. Eller okay, du ikke er en kvinde. Det er dine synadende øh, ja. bedste venner. Ja. Anders Lund Madsen, Anders Brejnhold og Hanne Hvor er du henne? Vi ringer igen om lidt, Jens. Hej, hej. Hej. Nej, 84 øh, er ganske rigtig følelse, at vi skal fejre om lidt. Hmm. Men det er også en mærkedag, øh, fordi det er jo dag... Øh, præcis af 84 år siden, at øh, man åbnede porten, man åbnede døren, man åbnede vælvet. Mm, Vulvvagen. <laughs> Ned til Tutankamons grav. Nej, nej, nej. Jo, nej, altså, nej, for første gang. For, prøv at forestil dig, professor Carter, som jo var ham mand der først gik ind. Ikke? Må jeg lige oprød det ja. noget? Jeg skal ja. bare huske at ryge helt vildt af. Oof. Jeg vågnede i morges tænker jeg har bare lyst til at ryge igennem i dag, og jeg er en, endda skåret meget ned på mit rygeri. Ryg. Også 1. april, der er det for sent. Ryg. Så der skal bare fucking ryges så meget ryg. igennem. Kære lytter, derude hvis du ikke ryger normalt, så ryg der lige i dag bare for vores skyld ryg lige ja, en lille ryg, cigaret ryg. eller cigaret en øh, mægmannemand hvad hedder de, de En der manne? eller en mand. advokat? <laughs> en advokat. Så ryger vi lige en advokat. Hening skal du ikke også ryge? Jo, Henning har allerede fyret op. Er det okay jeg ikke ryge? Jeg synes at hvis ja. du har lyst skal du ryge. Må jeg passe det ryge? klart. Så er der røg over til dig. Så altså, er ingen årsag. Men prøv at forestil dig at stå der og, og have gravet ned, og så står du og ved, nu åbner du op til noget, som ingen har set i 4.000 år. Mm. Og så går du ind, og så ligger der... Har du set turda en Du har godt set Sago ikke? Jo. Det er jo guld med guld på. Det er jo, mm. ikke, det er jo ikke en hotellulavkame, man åbner. Det er, jo, det er jo folk, der virkelig har gjort noget. Ja. Prøv at forestil dig at stå derind og sige, Hå. Hå, "Hvad?" det er 84 år siden i dag, han trådte ind, og der var jo ikke nogen for den indtræden, som overlevede sig altså Og hvornår blev ham der begravet, eller, eller lagt i pyramiden? Jeg kan ikke datoen, Anders, men det er sådan rundt rendet 4.000 år siden. Okay. Så er han ikke der. Mm. Skal vi sige, at øh, efter sidste uge stor succes ja. med at øh, lytter ringe til os, eller ja, ja, ringe, ringe og, og hjælpe os i forhold til programindhold ja. i dag? Ja, ja, ja, ja. Der må vi sige, at vi selv og muligt endnu længere ned i dag, end vi har været tidligere. Så 73 20 hvis man har lyst. Hvis man har en idé, man skal ikke bare ringe ind og ligge på mig. Det er ikke sjovt. Man skal bare ringe ind, hvis man har en god idé, som kunne være noget indholdsmæssigt. Eller et tip. tip. Et tip. Du giver 10.000 for et godt tip, ikke Hans? Jo, det er fuldstændig korrekt. Der er måske allerede en nu, der ringer. Det. Ja, hallo? Hvem er det? Ja, hallo? Hvem er det? Det er Sten fra Nykøbing Falster. God dag, Sten. Sten. Eller, Goddag, det Godmorgen. God godmorgen. Ja, godmorgen. Er det pænt, eller, at jeg må sige. Det er jo ikke bare øh, pænt penge dig, det er også meget hurtigt der. Hmm. Nå ja, men jeg stod lige ved telefonen. Sten, øh. du er det i køkkenet, kan jeg høre. Æ, jeg er i bageri. Du er i bageri? har oh. så du været tidligt op i dag. Ja, jeg vække klokken to. Sten, Sten øh... Jeg skal lige, det er et meget stort bageri, er det ikke? jo, det er et af de største i Nykøbing Falster. Uh. Det er ikke et hatching bageri, vel? nej nej, det er et ganske almindelig håndværksbageri. Håndkøbset salt. Oh. Ja. Og Sten, øh, må jeg spørge, øh, hvad fik dig til at tage telefonen, når du var så tæt på? Nej, Jamen. må jeg spørge noget andet inden? Ja. Hvor mange arbejder i bæreriet? I dag er vi fire på arbejde. Så er det underborderet, men der er stor, øh, okay. et stort bæreri. men der, ja. der er mange på Falster, der skal have brød. Jamen, det er jo det. Øh, hvor stor er der jeres opland? Ja, men øh, i Nykøbing-Falster, der bor der 25.000 mennesker, og så bor der vel øh, en 25-30 mennesker i, i omegnen af Nykøbing. I ikke må jeg spørge, har du, har du bærer... Sten, Sten. Ja, hvad har jeg? Øh, undskyld, Sten? Ja. Har du, har du oplandet så langt sydpå som Søne Vedby? Æh, ja. Bam. Det Lad det sige, I... der kommer folk ind fra sønder Hvideby for at købe bagerbrød hos ja? jer? Ja, det gør der. Oh. Sten, hvad er det bedste at lave? Min mor er jo fra sønder Hvideby. Nå, jeg vælger. ja. ja øh, det bedste vi laver i øjeblikket, det er jo norske <laughs> Med skal skal Gærkleiner. Og det var jo derfor, jeg ringede. Jeg vil bare sige, at de er færdige. Jamen, vil du være, Sten? Så vil jeg da sige uh, tak. Det er tak. Så Nej. hvis man er i nærheden, er du, skulle kan du ikke Skulle du ikke også lige sige, at du har fået en gris af mig, ikke, kammerat? Jo, jo, undskyld. Uh, Sten? Ja? Jeg har fået en... Uh, Anders... Det er sådan, vi har en fast tradition her på programmet. Så møder jeg en først. Så kommer Anders, så kommer Henning, sådan lige lidt i ti. Og så kommer Jens ikke. Men... Uh, så har jeg siger Anders, skal jeg købe noget med over for bægeren, ikke? Mm. Så siger det må du gerne. Og så siger han, hvad skal det være? Så siger jeg, overrask mig dag. har han købt? Nej. En marcipient gris. Ej, ah, det er altså tarvligt. Ah det er da sødt. Den kostede 75 kroner. 75 kroner, hold da op. Det er en meget fin bæri. Ja, det skal <laughs> jeg, jeg kan sige, de smører ikke om lørdagen derovre. Men Sten, hvad er der en en marcipient gris, hvis I skulle lave den? Jamen, øh, altså, rosale vil jeg bruge øh, marcipal. Okay, og så ja. en, en anelse på toppen. Yes. på toppen. Der har man valgt at lægge chokoladen i bunden her, kan jeg se. Nå, altså, jeg, jeg, jeg putter det normalt på toppen. Mm. Mm. Sten, øh, hvad er der i finske gær? Norske udover norske norske gær. Ud gær? <laughs> ja, det består af mel, sukker, æg, øh, vand og, og margarine. Nå. Derudover øh, vanilje og en anelse citron. Uh. Men ingen gær, overraskende nok? Øh, jo, jo, der er også gær i, men det havde I jo nævnt. Ja, det er fuldstændig oh, okay, undskyld. Sten, hvad hedder bæreriet? Det hedder Stens Bæreri. Så <laughs> vi taler ja. altså The Man, we are talking to The Man. Hvis jeg øh, var oh. i nærheden af, ja. af Stens Bæreri, så ville jeg køre det ned lige med det samme, og så vil jeg køre de her gærkleiner. Det er vi også, fordi det er nu, de er færdige. Jamen, vi skal være hjertelig velkommen. Ja, vi ligger 166 kilometer væk. Ja, vi kan nok finde ud af en, en fornuftig pris der ja, i en jo. Mm, mm. Ja, fordi mm. hvis der køre kilometerpenge vi skal regne med det. Ja, det er jo det. Ja. det er Sten, her, tak fordi du ringer ind. Ja. Tak. tak. Tak ven, Føl. Det er Hej. jeg kan sige til uh, lyttere af programmet her i næste uge. Ja. Det er sidste gang vi sender fra de her lokaliteter ja. nogensinde i hele verden. For i næste uge så sender vi fra Røde Kro ned for Henry og Ellen og øh, vi skal også ringe til dem i dag. Jeg lige høre om det er i orden her, det synes jeg. Vi vores på vores hjemmeside, DRK's Michael Simpson øh, snakkede jeg med. Talte Talte Jeg er med fredag aften uh. øh, Sent på aften Hvor jeg øh, siger Michael husker du låde onsdags Du vil gerne komme ind og besøge os på søndag yeah. I programmet yeah. Fordi at øh, Der har været meget kritik af det show ja. øh, ja. Blandt andet også Ja yeah men også af Michael Simpsons takketale. Ja, ja som virkede... Der, der, jeg har hørt hørt ordet arrogant. Ja, det virker som om han arrogant. Ja, og øh. han sagde, no, no, no. Ja, Men jeg tror faktisk, at Michael han var meget nervøs, og det ville vi godt have givet muligheden for at svare på af hende. Jeg og ved, at også... han var meget nervøs, fordi efterfølgende var der et interview med ham øh, backstage, ja. hvor han jo nærmest øh, falder over sig selv i, i, i nervøsitet. Der kunne man se, at altså, der brød nervøsiteten ud i fuld, fuld lue, som det hedder. Men Michael skulle have været her i dag. Han lovede ham nok, velkommen, Eller det vil sige, at han sagde, at han talte med ham skal vi lige se på det søndag? Skal vi ikke lige lige på det? Øh, nu er klokken halv 11. Vi ser på det. Og vi ringer til ham. Er det ikke det, vi gør? Det, det er det, vi gør. Men ja, fordi vi, hvis vi vækker ham nu, så kan han jo snilt noget. ind. Så tror, vi skal være heldig. Welcome to voicemail. Please leave a message after the tone. Oh. Man har vundet 100.000, og så kan man ikke have en dansk øh, telefonsvarer. Nej nej, nej, nej, Så har man jo oh, en This is uh, the radio program, The Black Scouts... The The the radio show who made you big, you know? Yeah, well, who is now fucking forgotten, because you just well, obviously you have an English answering machine, so you somewhere in England, I guess, or in the States, I don't know. You're not here, that's for sure. Trust <laughs> me, Right, <laughs> all right, hey, fucking. But would you please get your show together and get down here on H C Örsted's Way forty-seven, forty and you just. Uh, do the buses thing in the door we're gonna get you in and we'll make this straight yes right otherwise we call your friends <laughs> yeah and then make sure that you get up yeah and uh, we can uh, announce your address in the radio yeah and, and another thing is the shake is not uh, written yet pal no so you Are haven't re received the money yet no pal Palio. and you know where the shake is coming from pal dude it's coming here from here I mean pal okay Michael. Prøv lige at vågne, så kan du lige få vores det enkelte imens. Det vil være bare at den her køre, ikke? Ja, jo. Og derefter så hører vi sådan noget musik, som vi også indspiller på hans telefonsvar. Så ligger der cirka en, jeg tror, hvad kan Det være på telefonsvar er lyd? Det er forskelligt, altså, hvilken telefonsvar der er. Okay. Nu skal vi lave. en til det. Nu kommer Jens Så Sådan der. Kommer lige om lidt. Kom her. Kom Jens, du er med. Du kan gøre det. Nu. Skide godt, Jens. Det var en skriftlig advarsel til, den der. Ja, kommer den næste Polske radio altså, på søndag, yeah. der sender vi øh, det sidste program i år. I år. Men vi er tilbage igen næste år. Det håber vi da. Og øh, det er vi jo på et eller andet tidspunkt. Det vi, håber kan vi kan ikke kan sige, hvornår endnu. Vi ved eller ikke, hvornår. Om eftermiddagen. Det håber vi da. Så sender vi der om eftermiddagen. Det håber vi da. mandag til fredag. Så det var da nok ærgerligt for dem, der ikke havde lyst til at høre os. Men så er det fem dage om ugen. Det er hver evig eneste dag eller, det er det ikke. Det er ekstra timer om dagen. Mm, mm, mm. Sådan er det. Men der, men, men der er jo lang tid til. Jeg lukker lige døren ud til Henning, fordi der er sådan noget gen, genlydt. Øh, og okay. der skal vi så, næste søndag før alt det her, så skal vi jo så til Jylland, over til, øh, jeg er ikke bange for at sige det, det er Sydjylland. Mm. Det er Røde moin. Kro. Moin. Øh, moin, moin. Øh, hvor mange af vores kernelyttere jo befinder sig. Yeah. Øh, blandt andet Jørgen fra Mikkelborg også, som jeg håber, der lytter med nu. Øh, selvom der nok er gang i svinestanden. Og det kan man øh, regne med, han gør. Og så øh, ikke mindst hvor øh, venner fra Røde Kro, som jeg jo håber på øh, står ved deres. Øh, vi har jo mere eller mindre inviteret os selv. Ja. Mm. Mm. Men øh, nede i Røde Kro, der bor der Ellen og Henry. Det har jeg lige sagt. Ellen og Henry, dem. Øh, snakkede vi med første gang, da vi øh, så en annonce i hjemmet mm. for en madras, der hedder Magnetotex. Magnetotex. Og det er jo en madras, som øh, gør alt ved din ryg, ved din ben, hvis du har problemer. Øh... Vi kan jo ikke sidde her og sige, at den kurerer sygdommen. Det kan vi ikke sige, men vi kan sige, at hvis man har problemer med kadaveret, så ved vi det i hvert fald, at den har hjulpet på hænder jo Det må man. Hun havde rosen i sit ben. Øh, I følge annoncen? Ja, det vil vi faktisk aldrig tale med endnu om. Nej, men det taler det, man jo heller nej. ikke med altså, hende. Men, men, øh, og det var sådan, vi fandt dem. Ja yeah. Fordi så var det ringe til, men det, var, ja. men det var Henry, der tog telefonen, <laughs> Ellensmand. Jeg tror, de har været gift. Er det 57 år, de har været gift? Det var ikke helt 57 år, men det er på det er lav. Ja. Og øh, vi skylder jo Henry to flasker gode rødvin. Vi har sendt blomster til ja, Helene. Henry ved ikke, der er det der flaske på vej, så derfor gør det ikke noget, skylder det. Så, øh, så det, vi er blevet enige om, det er, at på næste søndag, mm. på søndag, mm. tager vi ned og giver vinen til dem selv. Vi håber, vi kan lov til at sende for deres... Øh, Lille køkken. Mm -hmm. Hver gang vi snakker med Henuel, som er verdens rasende menneske. Det tror jeg. Så øh, får de så lige en tå kaffe. Ja, der bliver drukket en del kaffe, mm. må jeg nok sige. Øh... Det er jo ikke nogen skade, så vi sidder og selv og drikker op nu. Og jeg vil lige sige til folk, mm. der lytter med nu. Mm. På søndag mm. udlåder vi... Ja, det er ikke altid. Kan vi sige det? Ja, kan vi godt. Okay. Udlører vi, Henning, er du klar? En magnetotex Yes. Vi har købt den af firmaet. Og og vi, øh, den. vi fik en god pris. Vi nævner måske lige, hvor den kommer fra. Mm, mm, mm. Mm. Mm. Nu har jeg tændt en cigaret. Og på der så ringer jeg. Til mellemtiden kan jeg øh, fortælle, at Maria Hirse... Altså, jeg kan lige sige, at jeg ringer op. Øh, Henrik og Ellen, mm. de kender dig også ja. fra medierne. Ja, det tror jeg. Men det, der også er det, er, at jeg, jeg tror ikke rigtig helt, de har fundet ud af, at vi er to. Det tror jeg, det har du sagt før. Det tror jeg jo, absolut godt dig klar. Men lad os prøve det nu. Hvor du siger nu, nu fører du først del af samtalen, ja. og så på et tidspunkt begynder at nævne noget og, og, som, som kan være mig. Så har du ret, ikke? Okay. Så prøver jeg. jeg se om de er mig. Vi snakker da pigtung, men det er jo. Ikke nej, men, sådan noget, nej, nøj, jeg er skemt jo. Vel? Ja, det er jo ikke sådan en spiritus <laughs> Nej nej. Det er måske ude, Henry Tan. Ja, det er Henry. Goddag Henry. Det er Anders, Anders. Hej Henry. Det ja, er goddag. Du er en Goddag, Anders, Anders Hvordan går det, Henrik? Det går fint. Det var da dejligt. Var, ja. du, var du langt væk på telefonen? Jeg har jo været i gang med at optage det her. her. Du, du, du snakker med mig jo. Oh. Så du optager det simpelthen? Det er det, der er nødt til. For ellers jeg ikke husker, hvad, var, hvad vi snakkede om. <laughs> Henrik, hvordan går det? Forstyrrer vi? Forstyrr. Nej. Ja. Vi sidder her og læser vores avis. Nå, det var da dejligt. men jeg spørger om, hvilken avis holder I? Må jeg gætte? Ja, det må du gerne. Er det Jyske Vestkysten? Ja, det har du ret i. Yes! Og hvor mange år har I holdt den her? Ja, det har jeg holdt det mange år. Ja. Synes du, det var okay, at de blev slået sammen? Eller, eller, ja, eller mistede dem lidt? det er jeg ikke. Det er nogen problemer i. Vi har før øh, det naviste et Dannevirke. Uh. Det er mange år siden. Hvad var det? Ikke en konservativ avis, vil I huske? Øh, jo, Jyske Vestvisten er jo en konservativ, så vil I bede. Og øh, dengang vi fik øh, Dannevirke, der var det en Venstreavis. Oh. Det var en hvad? En Venstreavis? En Venstreavis. Ja. Øh, Henrik, kan, kan jeg stille dig et politisk spørgsmål? Øhm, Jens Rode er jo den nye direktør for TV2 Radio. Ja. Og med en politisk overfører for Venstre, nemlig. Ja. Øh, han har jo udtalt, at han, han tror kun, at øh, Helle Thorin Smith, Socialdemokraternes leder, øh, er blevet til den, hun er, fordi hun er kvinde. Hvad er din holdning til det spørgsmål? Det tror jeg ikke på. Fuldstændig Eller ikke fuldstændig Jeg er fuldstændig enig. Jeg tror ikke på, at det er, fordi hun er kvinde. Jeg må være ærlig at sige, jeg tror ikke, uanset hvilken politisk overbevisning man må have, så Tror jeg, at man kommer ikke til at sidde i Folketinget, medmindre man selvfølgelig hedder Louise Frebert, men ellers så, så skal man kunne noget, tror jeg. Altså, man kommer ikke i Folketinget uden virkelig at øh, have pæren i orden. Tror du det? Ja, det kan jeg drejet i. Tror du det ikke? Ja, ja det, det tror jeg på. Ja. Så er I to enige det. Jeg tror godt, det er muligt at snige sig ind i Folketinget uden at have pæren i orden. Lad mig sige det på den måde. Jeg Nej, ikke det kan man ikke. Det kan man ikke. Okay. Man skal have pæren i orden. Ja, det kan jeg så... godt være, I har i, øh, i Røde Kro, ikke? Ja. I, I hører jo til under Røde Kro, Kommune, ikke? Jo, det gør vi. Ja. Mit spørgsmål lyder, i forbindelse med kommunesammenlægningen, jeg kan ikke huske, at vi snakker om det før, det tror jeg ikke, vi har det. Nej, men I bliver lagt sammen, ikke også? Jo, med Åben lige ny Og er det godt eller skidt? Ja, jeg tror, det bliver godt. Ja. Selvom vi har en billig uh, skatteprocent her i Høje Kron. Ja. Så den stiger en lille smule, der, men det er ikke noget, det betyder noget, det tror jeg ikke på. Okay. Hvad får I af fordele for Åben Råd? Ja, vi... Vi har ikke ret mange fordele. nu har Vi jo. Vi, har lige, vi har lige langt til, til Røge og og som til Områd Kommune. Okay. Så det, det, det er for os underordnet. Okay. Henrik, vi har øh, to minutter til, at vi skal have nyheder, ja. som jo bliver sendt ud for derbyen Ja, og vi ringer jo primært for at høre om, om det stadig er ok, at vi kommer forbi i næste uge. Selvfølgelig at det er oh, det det. Og jeg kan godt sige dig, at vi glæder os rigtig meget. <laughs> og vi skal opføre os så pænt, og vi skal nok... Øh... Jamen, det skal jeg nok tørre for, at I kommer til. <laughs> godt, tak. <laughs> <laughs> kan vi lige nu at snakke med Ellen, tror du? Jamen, det kan du godt. Jeg har lige et spørgsmål til ja, Anders også. Ja, selvfølgelig. Hvordan ser det ud med den, de noderne til den? Ja. Uh, uh, uh. Jeg kan sige, at jeg har rykket for dem, Henry. Ja. Jeg har rykket for dem, men problemet er, at, at, at de ikke eksisterer endnu, så de skal først skrives. Ja, det ved jeg godt. Og så skal vi til Odense og have fat i Halarsen. Jeg skal lige sige, at det, det, det er jo noderne til avenyen, ja. som, som, som I, I skal øve jer i at synge øh, og... og... Øh, jeg skaffer dem, Henry. Jeg tager dem med på næste... Øh... Jeg kan fortælle dig en ting, Anders. Det er, at jeg spiller den hver eneste dag her i vores, i vores hus. Er det godt. Henryk, ja. så skal vi da næsten høre den på søndag. Det synes jeg, det vi skal. Ja, men ved du hvad? <coughs> så har jeg et spørgsmål til. Ja. ja. Vi er med i det i sangkortet ved Røde Kro. Ja. ja. Ja. Og vi synger den en gang imellem det her os. Og også. Mm. Kunne I tænke jer at høre den derfra? Ja, ja det, det kunne vi, vi rigtig godt tænke. Men det vil jo betyde, at alle skal op, op ord, på søndag. Ja, men det betyder jo så, at alle skal op på søndag, hvis det var. Ja. Hold tror du, de gider det? Ja, det tror jeg. Nej, det hænnu, stort. Må jeg sige noget? Nu, nu er der 30 sekunder til, at der er nyheder. Ja. Ja. Så må vi lige ringe af, imens nyhederne spiller, og så ringer vi op igen til efternyhederne. Okay. Det er godt, hæng nu. Så, så får du ellen bagefter, ikke? Super. Tusind tak. Hej så længe. Top. Ja, det er godt. Hej. Hej. Jamen, øh, så kan jeg sige, at efternyhederne med Malene Petersen, Danmarks bedste nyhedsvært. Ja. Og, og fra, fra den nye tv DR By ja. Der sender de kvinder Fuld af kvinder ja. I 16.9, i farver, i, i farver. fuld flor Malene Petersen Kun gode nyheder Nu er ja. der to sekunder til nyhederne Og de kommer nu klokken 11 Nej Malene Det var så ikke rigtig godt Malene Ja øh, Nyhederne skulle jo sende ud fra øh, den nye DR By nu Det er 16.9 formatet øh, det... der, der, der, der driller en smule Hvis Hej. Malene, Malene ro. hun kan ikke høre os. Du lytter til de sorte spider podcast. God formand, god morgen og mm. goddag. og, og velkommen, velkommen hjem til de sorte spider, det musikalske talkshow som sender direkte mellem 10 og 12 her på p 3 Anders, og, øh, du har spist trynen af grisen til 75 kroner, hvor, den, hvor den sidder den i mundhulen? For nye kan jeg fortælle, at uh, du var i Bæren her til morgen, meget, meget nyttig uh, information mm -hmm. i det her program. Ja. Du var hos Bæren her til morgen, ja. og uh, du købte en marcipangris til 75 kroner. Ja. Og aldrig har spist så tungt et stykke marcipan. Den vejer jo... Hvad vejer den her kilo? Den vejer et kilo, ja. <laughs> men, men den er også god, og den er frisk. Og der er en ting, jeg har en eneste drop malurte til Bæren, og det er, at uh, hos Bæren øh, stod bagved ved en, en, en meget sød ældre dame, øh, som jo bare havde været for gavmild med parfume. Mm. Og der har jeg som parfumeillærkiker øh, måske en lille pind til mange af vores øh, kvindelige medborgere. Og måske bare lige at drosle lidt ned. Man kan godt, når man påfører parfume på sin øh, krop, man kan vælge at levere. Det er en ting. Ellers så kan man også vælge at sige, dro på. Der er en grund til, at de der dyser er relativt små. Det er ikke fordi, man skal sidde og pumpe. Der skal, der skal også være nogen så... er utrolig overset som begreb. Man skal, nogle gange skal man bare sige, et lille, så er den der, ansøgning, antyding... Der er ikke noget værre end at overtage folk med en skål. Det kunne det ikke have været en kunde, der duftede voldsomt? Du det var en kunde, det der sagde. No, det var en kunde, undskyld. Ja. Men det var en dejlig parfum, du er ikke det. Det var bare en bøge af duft. Vi skal ringe til tilودet... Henrik Kommune. Henrik og Ellen. Vi fik snakket med euh, Henrik. Mm -hmm. members. <calle> så skal vi snakke med Ellen. Vi skal tale med Ellen. Og skal de sige, i næste uge sender vi direkte Mm. Og projekt udvikler sig rimelig eksponentielt vi har øh, i sidste uge fik vi ved af Jørgen fra mm. Mikkelborg mm. som jo øh, er landmand til 2.000 svin Ja, Jamen, han har 2.000 svin han har også DJ, DJ arbejde kørende i, i Voyants øh, Borgeringscenter hvor han også er DJ og han øh, vil lave en quiz hvor han udlader en kasket hvor der står Coca-Cola på som er hans egen. Mm. og øh, så vil vi sende direkte fra Ellen og Hendes. jeg ved ikke hvor endnu faktisk nej det finder vi ud af og vi skal Og også Henry... have et kor på besøg. har netop tilbudt, at deres kor, som de synger i, også vil komme. Mm. Og det siger vi ikke nej til. Det, bliver kan jo sige, slags... det, vil være, det er sådan en tjekliste, vi er ved at lave nu i virkeligheden. Ja, vi synger julen ind, ikke? Jo. Mm. Henrik optager programmet her, hvilket altså, gør det lidt svært med det vin, vi skylder ham. Ja, det skal vi lige have talt med. Ja, ja det er Henrik. Goddag, Henry. Henry. Det er Anders Anders. Ja, goddag, Anders. Goddag, min. Øh, øh, hvordan, øh, hvad synes du, nyhederne nu? Hørte du dem lige? Ja. Altså, det, der var lidt tekniske problemer. Ja, det var det. Kan du høre forskel på de nyheder, der var i gamle dage, og så altså dem, der er nu? Altså, jeg jeg bare tænker, tænker, bare... Hvad tænker du på gamle dage? Sidste uge. Nå, sidste uge. Ja, der sendte de jo ikke fra den nye ja, D by Nej, der er, ikke, der er ikke faktisk ingen forskel, synes jeg. Okay. Øh, Henrik, hvordan har du det ved forhold til DR-byen? Mm. Der er blevet bygget jo 600 millioner, og 630 millioner er ja, ja. man brugt for meget. Der har de brugt i rigeligt med penge der, hva'? Ja ja. ja, ja. Det kan man faktisk godt sige. Nå, jamen ved du var, det er svært at... Og lave en nybygning, uden at det kommer til at koste lidt ekstra, som ja. man ikke i udset, ikke? Jo, jo, 630 millioner er måske også... Ja, det er mange penge. Har I nogensinde bygget til på huset? Nej. Nej? Heller ja, ikke en udestue eller noget? Jo, det vil jo sige, at vi har den gamle udestue, nej, så har vi bygget nyt. Okay. okay, og var okay. der en overskridelse der på 635 millioner? det var det i hvert fald ikke. Ej. Altså, det kan gøres. Ja, det kan godt gøres. Men var det. der en overskridelse, Henrik? Jamen, det kan godt gøres billigere, det er helt sikkert. Men, men da, da I byggede en ny udestue, blev det så dyre, end I havde regnet med? Ja, ah, det gjorde den jo nok. Mm. I procent, cirka? Mm, det svarer procentvis ja, ganske procent, givet. 10 det er Så precis. svarer det nok det samme Jamen, til det, er de er er. det er sjovt. Det er meget sjovt. Hvad var det, der fordyrede den? Ja, det var nok de, vinduer, de nye vinduer, vi satte vi sat i her. Det, der har været deres øh, byens problem, det er jo de diamanter, som er alle ja, steder derude. Ja, ja, det, <laughs> ja. skulle man jo. det er jo diamanterne og øh, 37 karats guld, som er hele gulvet er jo belagt med i det her by. Ja, det er de noget. Henry, her sidder ja. øh, ja. det med koret skal vi lige hurtigt tilbage til, inden vi skal snakke med Ellen. Ja, det du, du synes jeg er en rigtig god idé. At, at du kan få, hvor mange er i koret? Ja, jeg har sådan set 18 i det hele, men de kommer ikke alle sammen. Okay, hvor mange det, tror du, du kan få vækket? Ja, 10-12 stykker. Ja, det er næsten alt, alt, alt for meget. Ja, men hvis du gider, så altså være en stor ære. Og det vil ja. jo så også i givet fald blive en, en radio... premiere, ja. ja. måske. Har I, været, har I været i radioen før? Nej, det har vi ikke. Hvad hedder koret? Det hedder senior Seniorkort. Senior koret. Senior senior og er du en slags leder? Og hvad? Er du en slags leder af senior -kort? Nej. Vi er sådan tre personer, det har startet det, og der er jeg med i den. Mm, du er i kan man sige. Den ene, den formanden, hvis vi skal kalde formanden. Vi har ikke noget i bestyrelse, men vi har kun en nej, nej. bestyrelse. Det er jo og bare det. han er den... ikke kun Okay. Men man kan sige, at I har valgt den samme struktur, som Kenneth Blommer også har valgt i Danmarks Radio, med, altså med en trestrengede ledelse. Altså der ja, har de okay. også lige netop skåret ned, så der er kun Kenneth, og så er der Lars Graf, og så er der Vesterløb. Ja, ja, altså vi kører ikke så professionelt. Ah, men vi, men kører, det... vi, kører, vi kører faktisk kun helt ned i jamen, jamen, jamen, det er helt det samme. Det er <laughs> fuldstændig ja. det samme. Der har vi på nogenlunde samme plan der. Faktisk mm. tror jeg, at uh, på TV2 kunne de godt bruge jeres ledelse i øjeblikket. Ja, de har det. Ja. Ja, ja, det da sjovt. Det skal vi jo ikke rive op i. Men vi, vi skal bare glæde os over, at, at hvis du kan vække nogle af dem, fordi det ville være utrolig hyggeligt. Jo, jo, det kan jeg sagtens. Det er ikke problem. Vi kommer hey, ikke ind om det. Vi må have spurgt til, hvordan det går med Så vil du give røret et øjeblik? Ja, men øh, vil du have ilden nu? Ja, ja meget gerne. Vi ses ja, på søndag. Du får ilden her. Tak, hej nu, vi ses på søndag. Ja, det gør vi. Vi kommer i her. Ja, men øh, det, det bliver frygtelig tid. det, hvad siger Henning 8 5, 9? halv 9. Ja, det, det er, bliver nok ja. 8. Det Og gør det nok. Så noget. står vi jo med kaffen klar til. Ja, men det er, vi vi glædes. Skal vi tage brød med? Vi, vi har rundstykker. Modtaget. Så øh, beholder vi, så gør vi det ikke. Så undlader vi at spise hjemmefra. Mm. Ja, det skal jeg værd med. Det gør vi her med. Tak. Tak. du får ilden Tak, tak skal vi. Farvel. Tak. Jeg ved ikke, vi Hmm. Ja, det er Adam. Det Anders. Ja, det var ja, næsten tænke. Ja. Ellen, der er én ting, vi er meget bekymret over. Hvad så? Altså, Henrik siger, at han optager udsendelserne, ikke? Kan det så ikke betyde, at han ved det med rødvinen? Øh, ja, det ved jeg ikke, om han har fået med det hele lidt. Det, det er ikke sikkert. Ikke så højt, Ellen, ikke nej, så højt. Nej men, han er... nej, men vi taler i koder, at han er gået nu. Ja. Er han gået han, nu? Han, han, nej, han er gået ind i stue. Nå, no, no, no. det er, fordi han skal ind smule, så står han ved vejret helt op til højre tænderne. Glem det, Henry. Den har vi regnet ud. Den der udestue, Ellen, ikke? Ja. Æm, de vinduer, I fik i der, ja. var, det, var det forsatsvinduer, eller var det de der helt nye træl træløs. Vinduer? træløs? Nej, det, det er sådan nogle her ny. Øh... Hvad kolder man det der? Tørmerhovedet. Ja, ja. Både til at lukke op og vippe og holde det der. Det koster jo selvfølgelig. Ja, det koster lidt. Var det Men noget? Noget, sådan en ny video her i Præcis. Var, det noget, ja. var, det henne, var han bekymret over den overskridelse af budgettet? Hvad sagde du? Var Henry bekymret over, at det var blevet dyrere end I nej. havde planlagt? Nå, det er nej. det var godt. Nej, det bekymrer ham ikke sådan noget. Åh, oh, sådan skal det være. <laughs> Vi glæder os jo meget til at komme. Vi vil ikke sige det hele igen, for vi har jo lige glædet os over for ja, hende. Ja. Men, men øh, er du sikker på, at vi ikke skal tage noget morgenbrød med? Nej, det skal jeg lidt. Vi har rullestykker her bakkring, eller? Nej, nej, det er, altså, ja, det, det. Det er alt, alt for meget der. Ja, det ligger klar i fryser, Ej, Ej, Ej. så I skal nok få, hvad I skal have. Ej, jeg skal lige høre, nu. nu siger Henrik han optager programmet, ikke? Mm -hmm. Ja. Hvad optager det på? Øh, jamen, han, han har sådan en, hvad hedder det? Tivo, kassettebåndoptager? Ja, nej, Henrik, hvad er I, den det, du optager i år? Ja, det er en båndoptager. Er en spolebånd eller kassetter? Det må være en spole. Fordi så tror jeg at vi har noget... Vi kan tage et par gamle bånd med til ham, jo. Ja. Er det, er det en spolebåndoptager? Det er så en, en BO-båndoptager, vi har. Okay, så det er en kassettebåndoptager? Ja. Okay. Okay. Ellen, vi kommer jo på ja, søndag, ikke? Ja, Klar 8, uh, her er jo ja, fuldstændig correct. Det, det der er der planen, at vi, vi kommer der. Og vi har jo Henning med, vores teknikker, som kommer i sådan en sendebil. Ja. ja. Og med en, så du ja. tror jeg ikke, at naboerne, de, vil, øh, de vil blive sure over, at vi lige pludselig kommer med en flåde af ob som holder ud på vejen? Nej, det tror jeg ikke, de valgte. Nej, det er vi har ingen problem med naboerne, så det... Øh... Det kan jeg selvfølgelig få efter søndag ja. kl. 12, ja det, <laughs> ja, det kunne godt være. <laughs> ja. Jamen, Henrik, eller Ellen, jeg er nødt til at spørge alligevel, fordi, at, øh, øh, hvor langt er der Toflund fra, fra Røde langt langt der til Toflund? Mm, mm. Oh. Sådan cirka. Hvor langt hvordan der så er han cirka til Toflund her fra Røde Ja. 25,3 km. 25 km, tror du? Okay, fordi... 25, men han... Jamen, det er meget, det er lidt for, for kort måske, fordi der var, jeg havde en episode, hvor at, øh, min gode ven Marie havde lånt øh, min bil på et tidspunkt, og hendes forældre bor i Toflund. Og så parkerede hun bilen, som er en Volvo, i Toflund natten over fordi hun jo boede hos sine forældre, og så blev den meldt til politiet som stjålen. af Nå. borgerne i Toflund, fordi de mente, at der ikke kunne være sådan så nogle biler i Toflund. Nå. Og så er jeg bare bange for, hvis, hvis det er et fænomen, der er sådan, gælder store dele af Sjælland, at de så begynder at melde de der OB, hvor hun stjålet. Ja, nej. Nej, det tror jeg ikke, det sker. Men Det, er for, at, det er måske meget godt lige at sætte et par sædler op, tænker jeg. Bare med, at de biler, der kommer, er ikke stjålne. <laughs> Ellen, vi øh, har jo snakket med Sundhedshuset. Ja, det som, jeg kan jeg forstå. Ja, som jeg simpelthen har øh, sagt, at vi godt med købe en magnetoteksmadræs, og så ja. har vi tænkt sig at den. Mm. Ja, men det var da fint. Så jeg tænkte på, at på søndag der vil vi lave en quiz, øh, ja. selvfølgelig for, at der er nogen, der kan vinde den her madras, Ja, ja det? det er da. klart. Så øh, spørgsmålet er, og det, ikke, hvis, det, altså, hvis det er for meget, så kan du ikke sige ja, og det er kun, hvis du har lyst. Ja. Men kunne man forestille sig, at du gad hjælper hjælpe os med quizzen i forhold til, øh, når vi skal den? Ja, ja, ja, selvfølgelig da. Så finder vi på nogle spørgsmål, eller et eller andet i den stil. Ja, men det skal jeg vende over, kan finde ud af. Ah, super. El, jeg tror faktisk, vi skal til at ringe af, og så vil ja, jeg bare sige, at... Øh, og så ses vi. Ja, vi gør. Vi kommer ja. øh, halv otte, otte, halv ni, deromkring. Ja, ja. og vi og kommer fire, ikke? Jo, det er fuldstændig korrekt, vi kommer fire. Ja. ja, ja. Godt. Men have en god søndag. Ja, lige morgen. El, Tusind ja. tak, vi ringede. vi, vi Ja, det, ringe. er ja okay. det er godt. Hej. Hej. Morgen. Morgen. Jeg elsker Ellen og Henry. Det gør jeg også. De er verdens sødeste mennesker, og jeg glæder mig usandsynlig meget til at Og det er lidt, lidt uhyggeligt, fordi man får jo et billede af nogle mennesker, når man har lært mig at kende. For eksempel over telefonen, eller, eller via computer, eller hvad vi jeg. Båden ser de ud. Ja. Og der kan jeg ikke lade med mere at have et billede af Ellen og Ellen for mig nu. som jeg ikke er sikker på, at det er rigtigt jo. Jamen, jeg har da set et billede af Ellen, det var derhjemme. Det her billede har jeg jo ikke set, for der var jeg ude og sejle med Galatea. Det er rigtigt. Men jeg kan sige, at øh, det bliver verdens bedste rejseudsendelse for verdens rejse mennesker ja. på søndag. Og en af de eneste gange i verdenshistorien, at der bliver set en live for Røde Til, øh... Men nok ikke sidste. Nej, det tror jeg heller ikke. Anders, altså, vi skal lige, imens vi hører et stykke musik, sidde og øh, begynde at tænke over... Er du klar over at det i dag, 18 år siden, at verdens kraftigste regnskyld fandt sted? I, i, Gurtelup. Nej, i Gurtelup? Nej, i 39 mm på et minut. No? Det er aldrig nogensinde overgået. Vores Hvad er det, der skal ske? <laughs> Hvad er det, der skal ske? Der skal ske det, at vi jo også har en grund. Mange har spurgt, hvorfor stanser I så tidligt øh, før jul med at sende oh, ja. de sorte spejle. Hvem spørger om det? Nå, det er der er nogen, der har spurgt om. Undskyld, det er bare et oplæg. Hvorfor stopper I så tidligt, skriver Lasse på vores mail? Ja, Lasse ja. for eksempel. Ja. Det er øh, jo for, også af, af, at vi øh, så vil sige, godt vil vise scenen Mm. Fordi vi bliver lige presset ud den 3. december, hvor der er premiere på det store øh, hesteshow, Appassionata, ja. som jo rammer landet. Sidste år havde Appassionata et overvendende tilskuer succesparameter, hvor 35.000 mennesker heste elsker i alle aldre og ind at se øh, de skønne heste. Og det sker jo i Forum meget tæt på, hvor vi sidder nu. Ja, og det er, også i Aarhus, og, skal jeg sige, men a, i København skal det i Forum, ja. Og det er derfor, vi har valgt at stoppe med at sende en uh, ja. no, opassionator. Det tør vi ikke. Det kan jeg ikke finde ud af at Passionater. Opassionator. Opassionator. Også fordi årets er jo netop buber. Øh, fordi mange ting hvorfor er det blevet udskudt med buber i b. Siger, alle ved, de har været der. Mm -hmm. Og rygterne ved Gud er begyndt at svige om, hvad der er foregået derovre, mm. og jeg kan sige vi glæder os som jeg ja. til TV2 for fingrene ja. ud og begynder at sende det der. Det kommer så til foråret. Mm. Men Buber har også i en vis lavet op øh, til sine værtsforpligtelser med Appassionata. Øh, mange sidder og glæder sig til de, disse heste. Jeg kan jo sige, øh, at øh, sceneklædet alene vil kunne indhylde Brandenburg Som er? Øh, noget nede i Berlin. No, det okay. er der hus der, ikke? Ja. Og ridebanens gummiunderlag kan dække en ishockeybane. Mm. Mm. Og der er sandt nok til at dække en fodboldbane. Det ved jeg mm. sikkert ikke, rigtig, om det er imponerende. Sand og gummilaner. Mm. Mm. Og høet vil fylde en hel garage. Mm. Mm. Og halmen kunne fylde et hus. En hel garage, okay. Og hvor stor er det så? Er det sådan en lille garage, mm. eller er det... Det skriver de på en... deres hjemmeside. Hvor der er i en hjemmeside. frisør i gavlen, eller hvad er det der? De er bare glade. Og der er det så glade, at mange tænker, hvorfor buber vært på det et show. Det. det ved jeg ikke. ikke. Okay, hvorfor? Han er en med hest. Det er nemlig. Og der er også mange hestepiger, der er det kan jeg dokumentere med en lille hyldskvad, som jeg har fundet øh, fra, øh, hun hedder... Ja, det skal vi da heller ikke jogge rundt i. Men, men øh, jeg læser det bare op. Det er en kærlighedserklaring til Bubber. Bubber er 135 cm høj. Han er vældig smuk og dejlig at sidde på. Han er kan du ikke, ikke Andersen, bare... altså, altså, altså, du må da læse det op lidt bedre. Det er jo, det er, det er jo en kærlighedserklaring til Bubber, kan jeg bestå. Ja, okay. <coughs> Hvordan skal det simpelthen være luftig stemme? Og sådan Jamen, eller frækt, eller okay. Betane, Jamen, det er eller... sjove er jo, nu skal lige forklare, det er sjove er, at det her en hest, der hedder buber, ikke? Jamen, det er lige meget, det skal du okay. ikke forklare folk. Det chikerer vi ligesom. Okay, ja. Bare forklar hvad der sker. Det er Pernille hedder hun. Pernille har skrevet digt til buber. Ja. Buber er 135 cm høj, som jeg har skrevet. Han er vældig smuk og dejlig at sidde på. Han er næsten ikke bange for noget. Men lige da jeg fik ham, skulle han prøve mig af. Jeg havde ikke sadet til ham på det tidspunkt, så jeg red uden sadel. Det var sjovt. Nå, men der kom en stor traktor. Den kørte lige så stille forbi. Det var langt bagved os. Så blev han bange og løb afsted ud på en mark. Jo, det var sjovt. Hehe. Men Bubber, han, han har en rimelig stor vorte på mulen. <tryk> <tryk> jeg husker, at Ellen og hende optager det her. Mm. <tryk> det sjove, ved Bubber er, at han har en mule, der er større end på en hest på 175 her, hey. Det er den største mulighed, jeg nogensinde har set. Det er så sødt. <laughs> Der er så undertoner i det her. Jeg elsker buber over hele mit hjerte, og håber, I byder mig og buber glædeligt velkommen. Og nu skriver I, at I vil se bedre. Men hvad nu, hvis man ikke har flere? Man skal nok have flere, men det kan man da altid starte med et, ikke? Øh, venlig hilsen Panella og buber, også kaldt buberdubs. Åh, uh, det... <laughs> Besøg DRK Podcast. Her finder du alle deres programmer der podcastes. Jeg kan sige til lytterne i dag, at programmet slutter ikke med tips, som det plejer. Vi, vi har tips for hjemmet. Ja, de kommer men vi slutter med 10 minutters langt live-nummer med islandske sigurd Ros. Mm. Henning, du skal ikke kigge sådan med de øjne på mig, når jeg siger, siger at vi spiller 10 minutters langt. Nummer. Ja. Anders, vi skal i gang det Ja. Og, øh, Og det er en meget spændende omgang her i dag, fordi vi godt forsøger at kigge lidt den af. Det er fuldstændig korrekt. Det er spots, som kører for den nye TV-avis. Ja, uh, uh, TV-avisen, og Radiovisen er jo flyttet ud i DR-byen og uh, uh, opmærksom ser. Altså, ja, hvis man ikke har lagt mærke til, altså, hvis man ikke virkelig kigger godt efter, eller lytter godt efter, så er man ikke slet ikke klar over, at de er flyttet ud, fordi det bliver ikke sagt så nej, meget, men nej, nej, det kan man meget godt gøre profil. opmærksom på, at der nyder er flyttet i der byen ja. Og det man jo gør, TV2 og en, News starter en, en helikopter en uge, ikke? Jo, en uge nemlig, ikke? hvor TV2 jeg har lige set i to år. Men TV2 News, den nye nyhedskanal, starter mm. jo på... Næste søndag? På, Lørdag? Nej, på fredag, ikke den 1. december. Okay. Er det ikke den 1. på fredag? Jo. Det ved jeg, det skal også være en nyhed, jo. Ja, der ja, ja. der starter de. Så TV-visen har bare ligesom sagt... Gør DR gør det er generelt har bare sagt... Ligesom p <tryk> også siger, ui, nej, der kommer en, en, en konkurrence ud fra TV2 Radio, vi strammer op. Brander os selv, så sindssygt. Mm. Så har man hyret Christian Stadil for Hummel til at fortælle om branding. Og øh, det, man har gjort, det er, at øh, man har lavet disse spots. Og øh, Skal vi spille det? Er det Christian Hummel, der har lavet disse spots? Nej, man har bare hævet alt muligt ind. Man har også hævet Michael ind til at coache. Hvordan gør han nede på Tahiti? Han har lavet på Tahiti. I Thailand? Jeg, til, jeg, jeg på Tahiti. Hvad gør han, hvad gør han i et par tejer? No, okay. det kan jeg da godt fortælle, dig, men det tror du ikke du har lyst til at høre. Nej, det tror jeg faktisk. heller ikke. Mens men Christian Stadil har altså står bag i her Ja, spot. Eller det er andre brandings folk. Det, det man er suget til sig og så har man sagt. Vi skal imod konkurrencen. Det er jo, jo milliardæren, der har valgt at støtte de fattig verden åndeligt, i stedet for med sine milliarder. Ja. Det er så flot. Men, det kan man tale om branding. Det var nu ikke fordi. Det, det var ikke. Nej, ham. vi skal da ikke tale om Christian Stadil. Men Anders, jeg skal ikke spille det første Og Henning, vil du høre det? Kære lytter, vil du høre det? Ja. Godt. Det er sjovt. Det der vigtigt, det. Ja. Det er jo humoristisk spørgsmål, ikke? Ja, man brander det. Man brander TV-visen. Er du klar? Ja. Og oh, for salg, det var ikke den, instruktør, skulle tøve her. Hvor er den valp så hen, Mie? Den, den er ganske overnuttet. Nej, det er, det er nu mere sådan en muddelhud fra internat. Det er spot for fra TV-visen, ikke? <coughs> ja, jeg kan ikke bare tænke savning af dejligt at grønne ud, så på sådan en måde, gamle hunden bare kan være. Øhm. Vi anvinerer uanset dommens udfald og til jer to med hunden, Mie, din hund ligner Jens Håking. Det handler om at skære igennem. Ny TV-avis på DR1. Det er altså våbnet mod... TV2 News. TV2 News. Men skal vi... Skal vi jeg tage... synes, det er en top uh, jingle. Og skal jeg sige noget okay. Eller spot? Ja. Det er fordi, der er, uh, der er langt... Uh, noget langt kan man også indvende sæt op. Mm. Og man tænker, er det tjenesten, der har en dårlig dag? Nej. Uh, og så kommer... Reimer Bo ja. Christensen med et payoff, ja. der nok sætter skabet hen, hvor det hører hjemme. Og vi har også samtidig lykkes at, at ydmyge en stor dansk skuespiller. Vi har en anden her. Svar mig ærligt, skat. Ja, Anders. Den her lille topmave, ikke? Mm. Og det er altså også et spot ja. for tv-visning, i forbindelse med, at vi kæmper mod tv vi branding, branding. Er den ikke i virkeligheden endegyldigt blevet til en top-tunet, fed bodega-muskel med søgræs på? at man ikke Ej, ønsker at forholde sig til scenen mere nej, konkret. Og lige før været, ja, du har fået bildæk. Det handler om at skære igennem. Ny TV-avis på DR1. Fedest. Sådan der. Og der er også et spot med en anden tv -avis. Er der flere? Fordi vi vil gerne have flere. Ja, det er der nok. Øh, men det skal vi så vi skal have fundet der fra Henning, uh, Henning, Henning, Henning. Det ligger IP3-spot aktuelt. Men det helt, helt spændende er, hvad sker, der, når vi kører dem her gennem distillatoren? Fordi hvad er, hvad er det egentlige budskab? Det, som distillatoren kan, Anders, det ved, må jeg forklare det i dag. Du må meget gerne Det, forklare. som distillatoren kan, og som jo gør også, at det er en af de teknologier, som der nok er flest, som vil lege os for at komme i nærheden af, vi giver den ikke fra os, det kan jeg love. det er jo, at den kan gå ind og vise... Lydmæssigt præcis, hvad bliver der egentlig sagt? Ikke? Ah. Hvad er egentlig budskabet? Ah. Og vi har haft nogle ret overraskende, må jeg sige, øh, oplevelser med det her. Fordi man ved jo aldrig, hvad der sker. Hvad ligger der egentlig Hvad er de subliminære øh, beskeder i disse, i disse spots mm. i det her tilfælde? Har du fundet en tredje? Ja, yeah. så, så prøver vi også at køre den igennem, distellaseren. Så har vi kørt alle tre igennem. Altså, og det, så skulle den distellaseren også være proppet med, med potentiale som jeg så må sige. Ah, det og jeg. branding. Vi er autolagueret. Ja, Helt unødvendigt, altså man kan jo sagtens male sin bil selv Men er det ikke ret svært at... Kom over til vinduet, så skal du se, hvad jeg brugte hele søndagen på Jamen, altså den er jo... Det er Thorsten Jensen, man brander her i Leder Spørg Gul og grøn og orange er malet med en malerkål Ja, er det ikke flot? Jamen, jamen, jamen. Og mas. hør lige efter Den der bil ligner altså mest Boy George Over til Steffen Gram. Det handler om at skære igennem ny TV-avis på DR1. Så kan det nok være, at vi ikke ser TV2 News, men det er udkommende... Føjt <tryk> George, han skal da ikke male et Prøv Nå, Det er sjovt. Anders. Det er humor. Hvad sker der, når vi kører den igennem? Uh, og der tror jeg nok, uh, Henry, nu skal du skrue helt op for, uh, for kasseptbarnotageren, fordi det her det bliver historisk. Hvad sker der, når man kører disse tre klip? Og oh, vi kører med alle tre igennem. Mm. De er kørt igennem en, ja. så, så den ligger pakket nu med yes. alt, hvad der er yes. af budskabet yes. der. Alt, hvad der yes. er af indhold, alt, yes. hvad der er af yes. reelt yes. Uh, guf ja. i det her, ja. kommer nu ud i den lydbyd, som du sender ud til folk ja. i dette øjeblik, når jeg holder op med at sætte den her talestrøm ja. ud. Er du klar, Anders? Er du klar? Ja. Tryk du på knappen? Siger du 1, 2, 3, eller hvad sker der? Jeg siger bare 1, 2, 3, tryger du på knappen. Ja. Okay, så kom, Anders, send det væk. 1, 2, 3. Det er lidt ligesom, som om den ikke er rigtig vil. Hvad okay. er der galt? Og vent, det, måske skal den bare lige... Aplænge. Nå, man kan se, at alle, alle knapperne er grønne. Prøv at se, at den arbejder. giv en lige lidt tid. Så, nu kommer den noget. Nå, prøv at se. Er nu, den kommer? Ja, Kom. uh -huh. Den virker ikke rigtigt Det er da oh, nej, nu kommer der sådan en grøn ja. Kom no. hvad var det? Ej, det som ligesom det, den havde til Okay, det var ikke imponerende. Vi skal til det. Kære lytter, resten af programmet i dag vil foregå som følger. Ja, det er, om, et øjeblik, om et øjeblik skal vi spille tillidsbingo. Ja, lav er plade, skal vi have tips for hjemmet. Ligger her, og det er godt i dag. Ja, det er det? Og umiddelbart derefter slutter vi med et 9 minutter og 28 sekunder langt. Men det er et et, et et nummer. Det siger godt også, der hedder Celest. Live fra Roskilde. Yes, det må vi ikke sige, fordi... Vi... jo, det må vi gerne sige. Det må godt sige. Ja, vi må. Er det optaget lovligt at noget ja, Jamen, det er bare noget med rettigheder, men det er lige meget, det skal vi snakke. Det vi gør nu, det er at du skal kære lytter sætte dig ned og lave en bingoplade. Hvis du vil foretage lave den stående, så beam mig gæst. Du gør som du vil, men du laver en plade, hvor der er 15 felter. Talne mellem 91, og 91 er noteret i tilfældig rækkefølge. 15 af dem i hvert fald mm. på denne plade. Mm. Mm. Man siger, nu man er klar. Man tager de tal, man kan lide. Så begynder jeg lige så stille at læse op øh, de numre, jeg tager i min, i min øh, sæk her. Og så øh, meget hård sæk, jeg har valgt i dag. Og så, når man mener, at man har vundet hjem, så ringer man ind 73 20 right. Og det første, man bare meget, meget gerne vil sige, det er øh, tillespingo. Ellers vinder man ikke. Det vinder man ikke. Og Jens, hvad kan man vinde i dag? Hå? Nå, Jens så kan det være, vi skal spørge Michael Simpson. Hvad kan man vinde i dag, Michael Simpson? Hov. Hov. Man kan vinde en sorte spejder pose. Sidder to tomme pladser her. Nå, lad det nu ligge. Anders, vil du ikke være sød og rar at trække det første nummer i Tilles Bingo? Og det første nummer er... Lange tasker, 66. Lange tasker, 66 lange tasker. er det første nummer. Nå, det var hurtigt. Hvem har vi igennem? Hallo? Hellesdængel. Yeah. Ja! Yeah. Mm. Hvem mm. har vi igennem? Jeg hedder Laurits. Der var Laurits. Og hvor ringer du fra, Laurits? Ja, Nej, jeg er jeg fra København. Laurits, tillykke med det først. Tillykke. Først og fremmest tillykke. Ja. Og nummer to, kan du ikke skrue lidt mere op for din radio? Skru lidt mere op for i fra din radiobaggrund. For det lyder, som om vi er i en kirke. Skru lige en lille smule mere op. Sådan der. Laurits, du ringer fra København. Hvor er det nærmere bestemt? Sankt Pørestre. Åh, det er jo København. København. København. Det, er jo det er jo downtown Copenhagen. 10. kvarteret. Ja. Laurits, har du været på Mens Klop så i nat? Nej, dog ikke. Hvor, de... gammel, hvor gammel er du, Laurits? Jeg er 15. Ja, jeg tænkte nok, du var en ung dreng, men så kunne du godt have været dernede. Anders, du tror jeg, vi ikke går længere ud i det. Undskyld, Laurits, det er Anders, der ikke kan tænke på St. Peterstred uden at minderne vælger op i ham. Det skal ikke lide dig til last. Lars hvad laver du, når du ikke øh, er her? Mm, jeg går i skole. Uh, oh, godt. Laurits, hvilken klasse går du i? Jeg går i 9. I 9. klasse. Så skal du til eksamen til sommer? Ja. Yeah. Mm. Mm. Og hvad med den nye? De har mm. lavet den der ø, nye 13-skala der, eller det er det så ikke, eller 10-skalaen. Gælder er den også i folkeskolen? Mm. Nej, ikke for os. Det er først næste år. Åh, oh, fedest. Så, ja, så det vil så falde være i 10. klasse? Mm. Jamen, jeg tror bare, jeg skal gymnasiet næste år. Hvad vil du så være, når du er færdig med gymnasiet, når du så har taget din fire års sabbat? Mm. Jeg ved ikke. <laughs> <laughs> Nå, laves. Lars, jeg kan sige noget. Anders, han er nu 32, er du 32? 34. Han ved stadig ikke, hvad han vil være, så du skal ikke begynde at blive stresset. Okay. Men har du nogen, har du nogen øh, drømme? Har du noget, er det noget, du gerne vil være? Ved... Mm, noget med politik, måske? Det er meget interessant, at du lige siger politik. Anders, vil du går lidt ind til den der? Laurits, kunne man så forestille sig, når du har været i politik i en par år, mm. er du så... Hvis du skal skrue lidt mere fra, du vil være <laughs> Nej, du må godt skole lidt mere. Hvis, hvis uh, Laurits... Er du med? Øh, jeg kan ikke... nej, nej, men Lars, du skal bare blive der, hvor du er. Okay, det er fint. Lars, kunne man forestille sig, hvis du havde været i politik mm. Kom og for, øh, Og du blev direktør for en ny radiostation, <laughs> Sky Radio, for eksempel. For gæld, sige den. det. Kun du så finde på at og, og, og begynde at svine folk til fordi, på grund af deres køn? Øh, nej, det regner ikke med. Kun hvis det hedder Jens Rode. Som du jo altså mener er en pige. Mm. Ja, ja. Ej, jeg, men ja. jeg vil sige, jeg sagde jo ikke, at Jens Rode var en pige. Jeg sagde bare, at man ikke skulle svine folk på grund af deres køn til. Laurits, du har vundet en ulepose. Tillykke med det. Uæh, hvor er det rart, at der er nogen, der bliver glade. Jeg skal også sige dig, at øh, hvis, du, hvis du går alvor, jeg går ind i politik, så vil jeg godt love at stemme. Det stemmer øh, også. Fordi jeg kan, nu vil jeg godt det er lidt tyndt grundlag, og det er jo heller ikke, sådan man skal bevæge sin politiske holdning hen. Men du lyder bare rar. Og så, og, og, og jeg mener, hvis man er rar, og hvis man så også øh, allerede i 9. klasse tænker, jeg, jeg, vil, jeg vil godt gøre et stykke arbejde for, for vores land, øh, så er jeg hjemme. Ja, min stemme er givet. Jeg siger tak. Og Anders, hvad med dig? Laurens, hvilket parti vil du stille op for? Mm, Endnu spidsen, tror jeg. Det er ikke sådan den eksisterer, når du... Skal du tænke på, så er alle, dit, alle dine penge, alt det du tjener, alt dit tøj, det er ligesom i vidner skal du give væk <laughs> til Jette lip. <laughs> og husk man at få et dejligt sørt oversked Jeg synes også eneslisten Jeg vil sige på en hvis, hvis man ikke er socialist som 20 år Så har man ikke nogen hjerte Sådan er det Hvis man stadig er Når man er 40 Så har man ingen hjerte <laughs> Lauritz, Kan du have en god dag Og du skal huske Når at sende en e-mail Ja Har du en e-mail Øh ja Til og os Så skal du skrive den uh, skal til skrive Og så skal ja. du i emnefeltet skrive Nordjyske.dk Okay <laughs> Yeah. Og så skal du lægge lighter for fra min ven. Laurits, <laughs> kan du have en rigtig dejlig dag? Og du skal også skrive din adresse for hylen. Åh, oh, jo, selvfølgelig. Ja. Fordi nu har vi jo de der mulige poser, Anders. Vi har bare 4 minutter til, vi skal okay. nå det hele. Okay, Godt. Tillykke med det, og helt dine forældre. Ja, tak. Hej, Hej Laurits. Hej. Hej, min ven. Så var, han han der? Rar. var også Jeg og tænker også, fordi... At, øh... Så. Godt. Vi skal til det næste tal. Det første tal var ja. langtasker tasker. 66. spiller padden fuldt. Vi er godt i den hvervudepost, du har. Og fingerne i der. 48 84 næste nummer. 9320 er telefonnummeret. Ring til os, hvis du mener. du det er 40? Bingo. Husk at sige Tillys når du kommer. I gem. Uh, oh, her er der en lyd der gem. Åh, hallo. Hej, det er Fredrik. Det er svært for dig. Fredrik, Fredrik, Fredrik. Fredrik. Ah, Og oh, Nej, det er forse. Nej, det er sø. Nej, okay, Frederik, Ja. Fredrik, jeg hey. holder med dig. Forvent. Hey. Tak. Hej. Skal man jo bare huske at sige jo? Jo, men han lød bare rart Men det er lige meget Åh. Ah, der er en til, bingo. Hvem har vi igennem? Tillysbingo. Uh, fuldstændig rigtigt. Og hvem har Anders, vi igennem? Du sætter, du sætter en lille hak på din sæde, fuldstændig overflødigt. Hallo, hvem er det? Det er Katrine. Goddag, Katrine. Hvis vi kan tage til at lidt ned fra din radio, ville det være ret lækkert. Det tror jeg, jeg, har gjort. Katrine, tillykke med det. Tillykke først og fremmest. Hvor ringer du fra? Jamen, jeg ringer fra Sagerbjørn. Fra hvad sæbe? Sæben. Ja, det ligger også i noget andet. Det gør det nemlig. Der har I en konditori, hvor der er utrolig varmt inde. Jamen jeg går ind bager lige nu så. Det er måske samme sted. Er ja. det i gågaden? Nej, det er det ikke. Ligger der ikke konditori nede i gågaden, hvor man også lige kan få sig en kop kakao i hvis... en snæver Jo, og det er rigtig lækkert. Det er rigtig lækkert, men der er utrolig varmt, fordi de har glemt det med udluftningen. Ja. Det, det er, er den, den bager. Det er ikke den bager som Katrina fra. Katrin er fra en anden er Det gør Katrine? Jo, jeg er i superbusen. Altså uh. superbusen der de på op, op om søndag. Ja ja vi holder søndag 17.50. Okay. Nå er altid? altid. Og som manddag? Undskyld. Og som manddag? <laughs> ja også som mand. Kan din chef, at du er med i en quiz nu. <laughs> øhm, nej det tror jeg ikke. Men jeg går ud bagved som rengøring. Ja. Er du så ansat af Kurab eller er du er ansat af et rengøringsfirma? Jamen øhm, han har gået nok ganske sådan også, men vi har tror nok vi har rengøringsfirma på steder nogle gange. Okay, i de andre ko og butikker rundt omkring landet? Ja. Mm. Yes. Katrine, ja. Katrine. Katrine. må jeg spørge, hvad laver du til, når du ikke gør rent? Ja. Godt jeg spørgsmål. går på HF. HF? Ej, HF Højere eksamen. Er I gået ja. over til det nye karaktersystem? Vi har gået over, ja. ja. Okay. Har du så fået mange syvtaller? Jamen, vi mærker ikke så meget til dem, for vi får karakterer jo. <laughs> hvad er det så for en uddannelse, du går på, Katrine? Jamen, vi får først karakter til vores eksamener. Nå, så kommer Det er faktisk, faktisk Danfux, skal han til jer altså Nå, no, sejt. Hvad regner du så med at få til eksamen? Eller måske, måske spørge, hvad skal du op i til eksamen? Jamen, jeg skal op i alle de fag, jeg har. Og hvad er det for nogle fag? Jamen, det er uh, geografi og kemi og uh, engelsk og dansk og matematik. Og, uh, jamen, helt til hey. Historie, og samfundsfag og religion. Så uh, du skal til eksamen cirka 684 gange? I andet af den stil, der bliver jeg ikke meget søvn. Uh. Og er det højeste, man kan få det det nyt? Det er 10. Det er 12. Det er 12? Ja. Det er derfor, det er en 10-punktskabel. Hvorfor I så lavet den om? Fordi 13 hey, var det før? Det ved jeg ikke. Jeg synes faktisk, at det faktisk er lidt værdigt, for du kan også få minus 3. Fuck. Oh. <laughs> det kunne jeg godt tænke mig at få. Åh, oh. oh, Så er det altså dumt, man er. Ved du det skal du ikke sige. Der sidder folk og får minus 3, øh, så det ikke var rimeligt. Det er du fuldstændig ja, det, det, har har jeg... folk, det er jo det lægerne, er, der er dumt. Det har jeg de har fået hele mit liv. Resten. Ja, ikke engang løg. Ja. Æ, Katrine. Tillykke ja. med præmien. Når du kommer hjem til en uh, computer. Mm -hmm. ja. så skal du uh, sende en mail til satans Mm -hmm. Og i emnefeltet skal du skrive advarsel. Rottweiler. Okay. Ad advarsel, rotweiler Og Rottweiler med to t'er. Ja, og så det, er det... Og selvfølgelig, du går HF. Nej, det er ikke, for noget bag bagfra. Øh, og så din adresse naturligvis. Ja. Så er du en, med en mulepose, det. har vundet Katrine. en mulepose, øh, hvor man kan have seks øh, gifter og et lille ekstra vader til at stikke ned imellem. Øh, ha' en god søndag. I lige måde. Farvel. Farvel. Farvel, Katrine. Anders, mens vi sidder og fører den her samtale med Søde Katrine op fra øh, Nordland, så sidder du og piller en maskænggris op bagi. Det synes jeg ikke er særlig... Øh, Men lytterne kan jo høre, at du bliver desorienteret at høre på. Mm. Okay? Vi skal nu. Ha, tips for hjemmet, vi vil. Okay, Det er vi har så, at, at tid. en gang om ugen, men han er om søndagen, har en uge før. Jeg skal lige sige, at Anders sidder og kigger ud af vinduet, og derfor lyder hans stemme lidt sporadisk, fordi han er den hjerne, som kan to ting på én gang, har en gang. Jeg har en meget han... stor mand ude på ja, hængspladsen med en med en kødfyldt hund. Og du tænker, at han sidder og venter på, at du er færdig med at lave udsendelsen. Det kan da godt være, ja. lad os se, at vi er færdige. Men nu skal vi have tips for hjemmet. Min damer og herrer, Absolut Hva? Madsen. Ja, hvad vil du vælge med med i dag? Du kan, have, du kan vælge mellem nisser i dukkehuset, hmm. smør chokoladen på, eller citronsaft tager fiskelugten. Jeg vil godt bede om tip nummer 3. Citronen tager fiskelugten. Kom. Citronsaft er effektiv til at tage fiskelugt fra både pande og skerbræt. Og det er det, man kalder det nu. Det nemmeste er helt enkelt at gnide med en skive. Hmm. Det er så fra Aalborg. Ja tak. Så har du valgt mellem nisser i dukkehuset eller smør chokoladen på eller flot bloklys er også kommet som dark horse her Flot bloklys tip nummer to. Der er faktisk også glasfadet med bloklys og nødder. Det er to separate tips. <laughs> jeg vil gerne have bloklys. Altså hvad er for et bloklys? Det første. Okay flot bloklys. Ah dig laver med bloklys. Hvad er det med bloklys? Det er meget stort. Ja det er. Når man skærer kanten af et bloklys, kort tid efter det er slukket, og stavingen er begyndt at størkne, er den endnu ikke så hård, og kanten bliver glat og lige. Så vil jeg godt have tip nummer 3, og det skal være tip nummer 1. Nisser, Nisser i, i lysthuset. Nisser i dukkehuset. Ja tak. <laughs> øh, ja. Er dukkehuset ikke mere i brug? <laughs> Jeg har et dummehus, ikke mere i e brug, måske endda sat på loftet. Nej, det håber jeg, jeg skulle ikke. Sat på hvad? På loftet. <laughs> mm -hmm. Så er det en god idé at tage det frem nu. Mm. <laughs> og lave det om til en nissehule. <laughs> det, er det er stor fornøjelse for børn og alle os andre børn i sjæle. Ja, i julemålene. <laughs> mm -hmm. <laughs> tak, Anders. Og øh, kære lytter, tak fordi du lyttede med. Og tak fordi du downloader vores podcast uge efter uge. De sorte spider-podcast er slut. Husk at med hver søndag fra 10 til 12.